Мовив він так, і лук у наметі своєму лишивши, плечі покрив після того щитом собі, чотиришкурим, а на могутнє чоло шолом він насунув добірний, з кінським хвостом, що над гребенем страшно вгорі розбивався, взяв іще списа міцного, окутого гострою міддю, вийшов з намету і побіг, і біля еанта спинився. Бачачи гектор, що те в крові стали безсильними стріли, голосом дужим волав до троян і до воїв лікійських. Гей, ви, трояни, і лікійці, і дарданські бійці рукопашні. Будьте, друзі, мужами, шалену, згадайте ви силу біля човнів глибодонних. На власні бо очі я бачив. Зевс учинив найславнішого мужа безсильними стрілами. Легко мужі пізнають могутливу Зевсу у силу, Чи то найвищу їм славу звитяги він з неба дарує, чи їх принижує, захисту їм не бажаючи дати. Як от принижує нині Аргеїв, а нам помагає. До кораблів! Усі разом на бій. А як хто з вас поляже, Смерть і загибель від стріл Чи від гострого списа прийнявши, Вмри без вагань. Небеславно йому, захищавши вітчизну, Вмерти за неї. Дружина ж і діти, живі, зостаються. Буде в безпеці і дім твій, І спадок увесь, як Ахеї, І з кораблями своїми до рідного вернуться краю. Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. З другого боку й Еант до свого заволав товариства. «Сором, Аргеї! Тепер залишається нам чи загинуть, чи врятуватись, біду від своїх кораблів одвернувши. Чи не гадаєте, пішки до рідного краю вернутись, як кораблі одбере у вас?» «Гектор шоломосяйний!» «Чи ви не чуєте, як заохочує воїв троянських Гектор, та як кораблі нам жадає вогнем попалити? Не утанок бо іти, а до бою він їх закликає!» «Кращої бути не може тепер у нас думки й поради, як з ними руки і сили щепити в бою рукопашнім!» «Краще вже...» Чи життя зберегти, чи загинути зразу, ніж у змаганнях жорстоких із ворогом слабшим так довго сили виснажувать тут біля наших човнів мореплавних? Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. Схедів, фокеїв, начальник, син Перимеда, був зразу ж Гектором вбитий. Вождь піших, славетного син Антенора, Лаодамант поліг од міцної долоні Еанта. Полідаманта рукою був От, Філеїда товариш, зброї позбавлений, Вождь хороброго війська Епеїв. Глянув Мегес Філеїд і кинувсь на нього, Відскочив Полідамант і той не поцілив його. Аполон, бо сину Пантоя не дав поміж воїв передніх загинуть. Списом своїм утрапив він кройсмові прямо у груди. Тяжко той гримнув об землю, і зняв він з плече його зброю. Кинувся раптом на нього долоб, досвічений списник, кращий з бійців, лампетід. Славетний, народжений лампом, Лаомедонтовим сином бурхливого повен завзяття, він Філеїда у щит посередині списом ударив близько підбігши, але міцний захистив його панцир, мідною вкритий лускою. Філей, колись цей обладунок з міста Ефіри привіз, з узбережжя ріки Селента. Від владаря Евфета, як гість, ударунок здобувши, щоб на війні від ворожих бійців його захистом стати.